איוב, פרק כ"ד מדוע משדי לא נצפנו עתים, ויודעיו לא חזו ימיו? גבולות ישיגו, עדר גזלו וירעו, חמור יתומים ינהגו, יחבלו שור על מנה, יתו אביונים מדרך, יחד חובעו עניי ארץ. הן פרעים במדבר, יצאו בפועלם משחרי לטרף, ערבה, לא לחם לנערים, בשדה בלילו לא יקצורו, וחרם רשע ילקשו. ערום ילינו מבלי לבוש, ואין קסות בקרה. מזרם הרים ירטבו, ומבלי מחסה חיבקו צור. יגזלו משוד יתום, ועל עני יחבולו. ערום ילכו, בלי לבוש, ורעבים נשאו עומר. בין שורותם יצהירו,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 וכראש שיבולת ימלו. ואם לא אפוא, מי יכזיבני, וישם לאל מילתי?